18. Злодій і король Я стою у парку роботів зі своїм минулим «я» і зважу револьвер у руці. Він теж тримає револьвер або його примарне відзеркалення. Дивно, що в кінці все завжди зводиться до двох чоловіків зі зброєю, реальною чи уявною. Навколо нас триває повільна війна стародавніх машин. «Я радий, що тобі вдалося», – каже він. «Я не знаю, де ти був. Я не знаю, куди ти прямуєш». Але я знаю, що ти тут, аби зробити вибір. Натиснеш на гачок, не станеш тим, ким ми були. Не натиснеш і будеш жити далі, займатися дрібними справами, мріяти про несуттєве, а можеш знову слухати музику сфер, симфонію зневаги до чужих законів. Я знаю, щоб обрав на твоєму місці. Я відкидаю барабан револьвера і дивлюсь на дев'ять набоїв. На кожному написано ім'я. Кожен містить квантовий стан, сплутаний з часом у годиннику. годинник Ісака, Марселя Жильбертіни, інших. Якщо я зроблю дев'ять пострілів, їхній час закінчиться. Запуститься машина. Дев'ять людей стануть смиренними. Смиренними атлантами. Вони збудують мій палац пам'яті. І більше я ніколи їх не побачу. Я закриваю і прокручую барабан, як у російській рулетці. Молодий я хитро усміхається. Поперед! намовляє він. «Чого ти чекаєш?» Я відкидаю револьвер. Він падає у трояндовий кущ. Я дивлюсь на порожнє місце, де стояла моя молодша версія. «Покитько, це я. Ти знав, що я цього ніколи не зроблю». «Не страшно», – лунає голос. «Я зроблю». Переді мною відкривається геволод, і з нього постає садівник з револьвером у руці. У нього сиве волосся і ретельно зістарені риси обличчя, але все одно в них є щось страшенно знайоме. Я ступаю крок уперед, але над його правим плечем з'являється оптичний яйцеподібний пристрій. Квант-гармата зоку, що цілить у мене яскравим квантовим оком. Не сіпайся, каже він. Ця штука миттю перетворить на місиво навіть твоє модне соборне тіло. Я повільно піднімаю руки догори. Леруа, чи не так, припускаю я. Він усміхається тією ж посмішкою, що є криптарг у готелі. То виходить, ти тут король. Я оцінюю свої шанси вижити, якщо спробую кинутися на нього. Вони не дуже високі. Моє тіло все ще обмежене базовим людським функціоналом, і п'ять метрів між нами – все одно, що світловий рік. Я схильний вважати себе просто садівником, – відповідає він. Пам'ятаєш в'язницю Санте на землі? Що ти сказав сусідові по камері? Що єдина річ, яку ти мрієш викрасти – це власне королівство. Але правити ним ще там урока. Було б краще, якби хтось інший був керманичем і доглядав за народним добробутом і щастям. А ти порався в саду, дарував дівчатам квіти і час від часу вносив незначні корективи. Чоловік широко обводить вільною рукою сад і місто. «Що ж, я втіли цю мрію?» – він зітхає. І, як усі мрії, вона втратила свою свіжість. «Так і є», – кажу. «Садиким покладуть цьому край і розбудять людей». Я примружуюсь. «Ми з тобою ділили камеру?» – він сміється. «В якомусь сенсі? Якщо хочеш, можеш називати мене Леруа. Жан Леруа. Так мене тут називали. Правда, на імена мені вже давно начхати. Я придивляюсь». Тепер, коли його геволот відкритий, наша схожість очевидна. Як це сталося? Ми були надто легковажними до колапсу, відповідає він. А чому б і ні? Ми працювали на засновників. Ми хакнули софт керування когнітивними правами, що Читракуб та його викатив. Наробили своїх копій. І дехто з нас попався, як я, наприклад. А як ти опинився на Марсі? Питаю я, і тут мене сяйнуло. Це місце ніколи не було королівством, чи не так? Це була в'язниця. Марс мав стати новою Австралією, продовжує він. Це була типова доколапсова ідея – загнати злочинців у тереформувальні машини і змусити нас у такий спосіб виплатити борги перед суспільством. І повір, ми тяжко працювали. Обробляли реголіт, запалили фобос, розтопили ядеркою льодовикову шапку. І все це лише для того, щоб знов ненадовго побути людьми. Звісно, вони подбали, аби ми тут були надійно замкнені. Навіть зараз варто мені лише подумати, щоб покинути Марс, як мене вивертає на виворіт. Але потім стався колапс, і психи захопили божевільню. Ми зламали систему паноптикуму, перетворили її на екзопам'ять, підкурили її собі. Він хитає головою. І ми вирішили розповісти іншим арештантам красивішу історію. Сплеск став благословенням. Він знищив залишки слідів наших тручань. Не те, щоб їх було багато. А після прибуття зуку ми змогли розвернутися на повну. Озираючись назад, я розумію, що не можна було їх сюди пускати. Але тоді нам була потрібна допомога, щоб ізолюватися від суборності. Щоро кажучи, вийшло не дуже. Але принаймні вони забезпечили нас інструментами для створення приємних снів. Нас? А хто тут ще, крім тебе? Нікого, відповідає він. Ну, точніше, вже нікого. Інших? Усіх інших я давно позбувся. Саду потрібен лише один садівник. Він простягає вільну руку і торкається стебла квітки. Тривалий час я жив цілком щасливим життям, каже Криптар. А тоді його обличчя кривиться в гримасі. Аж раптом тут з'явився ти. І на відміну від мене у тебе було все. Стільки влади, стільки свободи. А на додачу ти став тут своїм. Ти й гадки не маєш, як мене це розлютило. Леруа сміється. Тобі не гірше за мене це відчуття, коли хочеться чогось, що є у когось іншого. Тому можеш собі уявити, як сильно я забажав того, що належало тобі. Тож коли ти поїхав, я прибрав до рук усе, до чого зміг дотягнутися наприклад, твою жінку. Вона більше ніколи не буде твоєю, бо думає, що ти кинув її з дитиною і зник. Я досі не розумію, що ти в ній знайшов. Але завдяки їй ти добре підчистив свої сліди і зберіг важливий спогад, до якого я так і не дістався. Він піднімає револьвер з дев'ятьма набоями. Ти, мабуть, думав, що ти такий розумний, коли ховав скарби в екзоспогадах своїх друзяк. Великі уми мислить однаково, але я відверто визнаю що не зміг їх знайти. Проте я знав, що ти повернешся, тому проклав для тебе стежину. Твої геволод-ведіння були від мене. Однак саме детектив склав для мене всі пазли докупи. Дуже доречно. Він наставляє на мене револьвер. Я дав тобі шанс довершити справу самостійно. Це по-чесному. Але ти цього не зробив. Тепер моя черга. З криком шаленої люті я кидаюсь на нього. Спалахує квант гармата. Я гепаю на землю, сильно вдарившись лицем об мармур. Соборне тіло кричить від болю, але одразу в дозу милосердної анестезії. Я перекочусь на спину і намагаюся підвестись, але тут же усвідомлюю, що права нога перетворилася на чорну культю від коліна і нижче. Леруа зиркає на мене і сміється. А тоді піднімає револьвер дулом вгору і стріляє. Я сілкуюся вчепитися йому в ноги, але він копає мене в обличчя. Я рахую постріли, однак збиваюся з рахунку. Земля зригається. Глибоко під містом смирені Атланти, які колись були моїми друзями, прокидаються з новим розумом і новою метою існування. Палаци пам'яті є їхніми складовими елементами, і з нестримною силою природної стихії вони хочуть об'єднатися в одне ціле. Довкола нас вирує кам'яний і шторм. Обрушуються будівлі, що оточують парк роботів, і над їхніми руїнами, немов чорні вітрила, здіймаються дев'ять палаців. Вони змітають усе на своєму шляху і насуваються на нас. Палаци з'єднується високо над нами, наче виліплені з чорної геометрії пальці двох рук, а потім настає темрява і з'являються шпильки та голки, що розбирають нас із королем на деталі.